Пролунало саме так. І я відповів так само, як тоді. Адже ніколи не забував ту розмову. Так, мені погано. Чому? Тепер я знав надто багато різних відповідей. Але знову розгубився, обираючи якусь більш-менш зрозумілу для дівчинки 90 років. А потім вирішив сказати те саме, що промовив тоді тому що мені тісно. Вона простягнула руку, поклала її мені на груди, зліва на серце і просто запитала. Тут? Звісно, у старих людей завжди тісно на серці. Певно, вона знала і про це. Але у її жесті я почув, тісно тут чи в світі? а потім сказала, що їй так само тісно. Тому вона хоче знати, що є за межами її двору, вулиці і там, де закінчується ріка. Тепер у мене є утіха. Спостерігати за нею і оберігати її. Коли вона утікає із дому на той кінець міста, чи стрибає із турніка донизу головою, коли виходить з дому розпатлана чи голодна, у мене стискається серце. Я не знаю, скільки мені відпущено оберігати її. І тому хотів би навчити того, що вмів сам, не боятися жити. А якщо буде надто тяжко, навчитися жити не тут. А це означає мріяти, вірити, і любити. Він зітхнув і додав з лукавою посмішкою. Прошу пробачити мене за сентиментальність. Це все, що я хотів вам сказати. Але, гадаю, ви хотіли більше дізнатися про мене. Чи стина друга, чи не так? Одинадцяте червня. Я лежу у себе вдома. З діагнозом зовсім здуріла. Його поставив Мирослав, щойно я переступила поріг квартири. Цікаво, який би діагноз він дав собі, якби зробив такий стрибок, як я. Від гастроному, де він 19-річний, стояв у черзі за кавою, до сьогодні, коли побачив на порозі ту саму невідому жінку, що учила його зубрити тези давно померлого генсека а це ж для мене було просто вчора. Побачивши Мирося таким, яким він був нині, я дійсно зареготала, як ненормальна, і кинулася до ванни на ходу, здираючи з себе брудні речі. Кілька разів він гукав до мене, чи все у порядку, погрожував негайно викликати Томочку, певно для підтвердження свого діагнозу і питав, що зі мною роблять у тому профілакторії. Чи не застосовують електричний струм у голову? Тепер після ванни, я лежу у нашому поки що спільному ліжку, утупивши погляду стелю. Заснути не можу. Просто лежу і дивлюсь, як по стелі повзуть тіні і скачуть кольорові коники. І думаю, думаю, думаю. Ні, не про свої проблеми. До них я повернусь вчасно. На це у мене є в запасі майже два дні. Два дні для виставки, яку я пропустила багато років тому. І два дні на те, щоб тут зіграти свою найважливішу роль. Я думала про інше. Про те, як швидко у людей відбирає пам'ять. Або як швидко людина забуває погане. У принципі і те, і інше те саме. Пам'ятаємо лише хороше. Ковбасу за рупь двадцять, молоко в скляних пляшках за двадцять дві, звісно, копійки. Суцільний спокій. Зупинка посеред історії під назвою «Застій». Лише дві події коливалися на поверхні того спекотного літа – Олімпіада і смерть Висоцького. У кого не питало, називають лише це – Ну і ціну на ковбасу. Щоправда, деякі відхилення у спогадах громадян усе ж таки лишилися. Принаймні наш сусід, міцний старигань, що днює і ночує на лаві, пригадав ще одну урочисту подію 110-ту річницю із дня народження Леніна, що якраз припала на той рік і про грандіозний суботник на честь цього свята, у якому взяло участь 150 мільйонів чоловік. І про три пляшки горілки, за які вони з дружбанами вивозили сміття за місто.